А все ж таки, дорога, ще тобі моя сестра, приємно і гірко олі. Аж тепер впадає їй у вічі, як змарнів север. Комірець на два пальці відстає від шиї. Колись безкольорове обличчя стало зовсім землистим. Поширились за такий короткий час кути над чолом. Я злякався. Думав, може Славі приключилася яка біда? Хвалити Бога – ні. Слава дає собі якось раду в житті. Так, на жаль, так. Чому, на жаль, докторе? Сідайте, сідайте, панно Олю. Так незвичайно, що ви у мене. Ось тут, може, прошу. Тому, на жаль що сильним важко, я сказав би, органічно неможливо зрозуміти слабші натури, до яких причисляю і себе. Так більш-менш, як ситому голодного. Слава, покусав губи, якби ви знали, як мені боляче про це говорити. Ваша сестра – надто сильна натура, стихійна. Я не йшов поруч з нею, а плентався позаду. В майбутньому вона, напевне, так і розуміла. Був би їй тільки завадою. І тому, власне, тому вона покинула мене. Слава вас покинула? Нове освітлення сумної історії реабілітувало сестру. Реабілітує чоловічу честь. Реабілітує кохання взагалі. «Так, панно Олю, напередодні її від'їзду? Взагалі це був для мене грім з ясного неба. Я мав розмову з неї. Тоді я відважився на одну справу. Один день? Боже, аж страшно, як згадаю. Всього один день треба було зачекати. А вона взяла і виїхала з нашого. Це?» – опустив голову на груди – була її відповідь мені. Велике задоволення, що ініціатива розлучення вийшла від слави, що то, власне, вона поступила так, як вважала кращим для себе. Поволі починає осідати в Олі. А чому він, мужчина, так, без боротьби, без найменшого протесту, спокійно прийняв вирок? Французи кажуть парті сеп'є мурір. Розлучитись це мовби частково вмерти. Як же ж він міг знехтувати найкоротшим терміном жалоби і зразу переключитись на панну Задорошну? А потім ви поспішили одружитись? Гримаса Болю робить його лице таким негарно жалюгідним. «Бідний ти, – думає Ольга, – і все-таки не чужий мені. Було б нам з тобою добре, швагре. Ви б з Бронком грали б у шахи та сперечались про політику, а ми б сестрою теревенили б про різне та царували вам шкарпетки». «Вам вільно докоряти мені, – заявляє спокою, і підводить на Ольгу свої сумні бідні очі» бо ви не знаєте суті справи. Я шукав відповідного словечка. Я не переключився автоматично, як це може з боку видаватись. Я був зв'язаний з цією родиною, не сказав з родиною моєї дружини, зауважила про себе Ольга. Довгі роки, ще за студентських моїх років. Їм, власне, завдячую те, що сьогодні я лікар. Я розказав про все славі. Правда, не відразу. Це теж одна з прикмет слабохарактерних – відволікати. Що я вам скажу, панно Олю? В гру входила честь. Честь повторив сумною іронією. Йшлося про так званий гоноровий борг. Передо мною постала дилема або покласти на стіл суму грошей, яка була далеко не по моїй кишені, або – це дуже делікатні, прикри для мене справи. Він справді зароживів від хвилювання. Мені просто незручно таке говорити, або одружитися з дочкою мого вірителя. І ви вирішили рятувати честь, жертвуючи своїм коханням до моєї сестри, якщо це взагалі було кохання». Тут мала господинка покривила душею. Ніколи, а тим паче тепер, не мала сумніву, що Мажарин любив славу. Не знати чому, але мала насолоду в тому, щоб зробити боляче тому тюгтієві. А може, в такий дешевий спосіб хотіла бодай трішки помститись за сестру? Мета була досягнута. Стріла ранила глибше, ніж можна було сподіватись. Аж очі зайшли бідоласі вологою. «Моє становище таке незавидне, панно Олю, що знущання наді мною не принесе вам жодної сатисфакції. Якщо я взагалі любив славу? Як це жорстоко, Олю, з вашого боку. Ви добре знаєте. Не хочеться мені вірити, щоб ви цього не відчували» що слава була і залишиться для мене єдиним ясним променем у моєму житті. Мій єдиний і найбільший гріх перед нею, що я надто довго надумувався та вирішував, як вийти з цієї заплутаної ситуації. Це була моя велика, непростима помилка, за яку я, зрештою, дорого заплатив. Я мусив видатись їй, Таким морально вайлуватим, таким нікудишнім, що вона злякалась мене. І поки я, дурень, розмірковував, вона випорхнула у широкий світ. Ви кажете, панно Олю, що заради гонору я жертвував своїм коханням до слави. Воно було трохи інакше. А навіть коли б так, як ви думаєте я однаково не міг би інакше поступити. Я, коли хочете знати, жертва ментальності свого середовища. Цілі покоління, хочу сказати, виховання цілих поколінь складалось на те власне поняття честі. Я про це не любив говорити, але ми походимо із зубожілої загумінкової шляхти. Брат моєї матері, Пустив собі кулю в лоб, бо не міг на означену годину віддати картярського боргу. Мій дід був інвалід без ноги. Прострелив його поміщик у день дідового шлюбу, бо той не захотів своїми кіньми поступити з кареті пана. Мої батьки були майже селяни, але традиції шляхетського середовища ще мали місце в нашій родині. Тато мій ходив уже босий, але з камізелькою, єдиною ознакою його соціальної належності. Не розлучався й у спеку. Всі діти моїх батьків отримали вишукані, немужицькі імена. Але пощо я вам це говорю? Я – інтелігент. Слава Богу, з тих, що вже відмирають. Інтелігентщина – Такі, як я, власне, і є ті тріски, що летять, коли рубають ліс. Коли Слава покинула мене, я знаю, що це назавжди, без вороття. Боже мій, один однісінький день треба було зачекати. Коли вона поїхала, мені не було вже чого втрачати. Тим паче, що ця справа теж вимагала остаточного полагодження». Мені колись говорила Слава, що зі мною можна ходити лише по гладкому. Слава мала рацію. Ти не для неї, інтелігенщина. Бідний ти. Але сестра моя любила тебе. Чому твоя жінка не дозволяє тобі комірців? Будь здоровий, швагре. Не було б нам зле разом. До побачення, докторе. Ольга машинально оглядається, чи не залишила чогось, що мала при собі? Нічого. Сумка в руках, а крім неї нічого більше не мала. Перепрошую, що вдерлась до вас, але мені, для мене особисто, я не можу вам цього точніше пояснити. Для мене треба було конче вияснити причину, чому ви розійшлися з моєю сестрою. І я рада, що воно сталося саме так. Ще раз перепрошую. Я хотів би передати пані Добродійці моє ушанування, але не знаю, чи маю право на це. Пані Добродійка дуже гніваються на мене. А ви хіба не знаєте нашої мами? Вона не може ні на кого довго гніватись. Могло їй боліти, що так вийшло». Тим більше вона переконана, що це ви покинули славу. Господи прикрив й очі. За що кошмарне непорозуміння? Ще раз до побачення і перепрошую, пане докторе. Не кажіть мені, пане, і перепрошувати мене нема за що. Це я винний перед славою і всією вашою родиною. Ви невинні, докторе. Хочете сказати, що людина невинна в тому, що народилась моральною калікою? Нога за ногою повертається Ольга тінистою стежкою старого саду. Як же ж це помилково думати, ніби ті, що живуть під однією стріхою, добре знають одне одного. Скільки років, Її ліжко стояло поруч з а що знала вона про неї? Як характер до історії з Мажариним. «Конопелька з кучмою розпатланого волосся, дівчина з м'ячем», сказав колись про Славу мандрівний фотограф, коли побачив, як та здоровенна дидла гасала з м'ячем. «Енфан Терібл! Химерна дитина!» Який міг при гостях поставити запитання не в попад, чи проговоритись про те, про що присторонніх треба було б змовчати? Видно, те істотне в людині досить важке, і тому усідає на саме дно душі. Тільки сильний струс може проявити його. Коли Олена довідалась, що Ольга мала розмову з доктором Мажариним, вона перш за все злякалась. «Боженьку, чого ходила туди Ольга? Допоминати справди? Жебрати за сестру? Коли вже й так запізно? Чому не порадилась з нею, матір'ю, заки на цей крок? Чого мама відразу припускає найгірше? Чому мама думає, що я позбавлена всякої родинної гордості?» А мамця знає, що то Славка, чує мама, Славка зірвала з ним. Не він її покинув, а вона, вона, мамо, покинула його. Це така новина для Олени, що вона просить Ольгу повторити повільніше і ясніше. Чекай, чекай, як ти кажеш, вона покинула його, вона його не хотіла? А як же ж Славуся могла не хотіти його, коли вона любила його? Цього я зовсім не розумію. Любити і покинути? Мама не розуміє. Правда, що Слава любила Севера. Але його характер був не для неї. Характер? Не може здива вийти Олена. А який умажарина характер? Не п'яниця, не лайдак, у грушах чесний – не картограй, не бабій, спокійний, якого їй ще треба було характеру. Щось я нічого не розумію, але коли вона сама так захотіла, то нема на те ради. Сама так покарувала своєю долею, сама й буде колись відповідати перед своїм серцем. Мариня, який Олена першій похвалилась, що не мажарен славу, а вона його покинула, а Мариня так гостро осуджувала пана доктора, сказано у святому письмі «Не судіть, да не будете суджені». Не поділяла Олениного задоволення з цього приводу. «Я бігме не знаю, чого це їмось так зраділи, та чого б це я вічно вибілювала та прикрашувала. Славуся не хотіла доктора Мажарина, тої самої, то таке, прошуїмості, якби про мене говорили, що я не хотіла Василюшки. Певно, що відмовила йому, коли приходив свататись. Але чому? Славуся покинула доктора Мажарина. Але чому? Бо мусила. Бо, мабуть, іншого виходу не бачила для себе. І чого тут тішитись, прошуїмості? Тут треба плакати. Не хвалитися, що нібито Славуня не хотіла доктора Мажарина. Добре, прошуїмості. Вона втекла від нього, а він? Чому доктор не побіг доганяти її? То така любов, прошуїмості. Я дякую за таке щастя. Хай Мариня не пледе дурниць, зробила стереотипне зауваження Олена. Мала скрити жаль до Марині, що та навмисне не хотіла розуміти, як виграла сімейна честь від того, що не Мажарин славу, а вона його покинула. Находить іноді на дівку її зла година, і тоді з нею ні втин, ні у ворота, і вічно її думки повертаються до того Василюшки, чи не гикається йому часом на тому світі. Хто сьогодні може з певністю сказати, добре зробила славуся чи зле, що втекла від своєї любові? Час покаже. Час – найкращий лікар. Олена сказала б, що крім того, він ще й чудовий художник. Скільки сірих подій у минулому він позолотив нам? Справді. Було життя на лісничівці таке іделічне, чи, може, тільки тепер воно видається їй таким? А що до Славусі, то, Господи, десять доріг розстеляється перед людиною, а вона повинна вибрати з них одну. А де та впевненість, що вибір впаде на найкращу? І до темної, Липкою від мряковини вулицею, і весь час мене переслідує враження, що хтось ступає по моїх слідах. Я зупиняюсь, і той зупиняється. Напевно, це голос моєї совісті переслідує мене. Пробую зав'язати розумну розмову своєю совістю. По-твоєму, втікати дівчині з дому – це скандал? Погоджуюсь з тобою. Втечу цю будуть по-різному коментувати комасі у місті. І тут згода з тобою. Мамі дуже серце болітиме від цього. Не можу заперечити. Але скажи, ради Бога, хіба це не скандал залишитись жити у місті, де живе той, хто тебе кохав, а тепер одружується з іншою? Хіба це не гріх, Перед самою собою не мати свого життя, хай невдалого, хай поганенького, але свого власного. Совість моя, напевно, вважає, що фрази ці хтось збоку нашептав мені, і тому не вдається в полеміку зі мною. Прискорюю крок. Воно справді легше марширується тепер, коли замовк голос совісті. Світло на вокзалі нагадує мені вчорашній вечір і мою останню розмову з севером. Моє бідне серце фізично важке від кохання. Хвилинами мені здається, що я отруєна. В купе припадає мені куток біля вікна. Спираю лише голову, щоб позбутися тягаря власного тіла і відразу ж засинаю. Але це не сон. За кожним разом, коли поїзд зупиняється, прокидаюся з якимсь перестрахом в серці. То мені сниться, що я забула зачинити двері, і вітер розніс через вікно всі цінні папери. То через мій недогляд голуби видзюбали пшеницю, що сушилась проти сонця. А там знову треба було мені за всяку ціну Дістатись на протилежний бік ріки А тут повінь кладку знесла Панно, вставайте, не Богу, бо вже Львів Будеть мене чаясь бронзова З набряклими жилами рука Від руки відгонить вівцею Севери, ніколи ми з тобою Не мандруватимемо по полонинах І не ночуватимемо по овечих оборах Хоч стільки перемріялось, стільки переговорилось про ті наші мандри у Карпати. Ми вже у Львові. У Львові бувала я не раз, але не сама. Востаннє була я тут з татком в очного лікаря. Татко, о Боже, цей наш татко вмів бути елегантним навіть по відношенню до рідної дочки. Хочеш тістечка з кремом? Маєш охоту послухати кармен? Хочеш побути на східних торгах? Хотіла б ти торбинку з крокодилючої шкіри? Хочеш піти до фотопластикум? Чи, може, тобі подобається відвідати музей? А може, ти з більшою приємністю пішла б до столичного цирку? Звичайно, хотіти всього зразу неможливо. Просто здійснення оцих забаганок не вмістилося б в рамці нашого часу. Але такі запитання створювали приємну ілюзію. Ніби все місто, весь Львів до моїх послуг. О, наш татко міг робити життя приємним. Тепер виходжу разом з іншими з вагона і відчуваю... Як зразу потрапляю в якусь порожнечу в часі і просторі. Люди товпляться, поспішають, а я стою збоку, чем не даю їм дорогу, бо мені нікуди поспішати. Я тримаюсь перону, бо це так мені здається єдине місце, де маю право перебувати, де моя присутність бодай нікого не здивує. Паровози йдуть в один бік і для чогось повертають назад. Час рухається. Дії повторюються. Чи не хочуть мені сказати паровози, що з'їдуть і повертаються назад? Пероном іде молода жінка у зеленкуватому подорожньому костюмі з наруччям тюльпанів. Він йде кілька кроків за нею. Пес – що його веде він на ремені, поводиться дуже неспокійно. Чи це радість з приводу повернення пані? Чи, може, бідний собачка ревнує свого пана до пани в зеленому костюмі? Севере, чому квіти, що діставали від тебе, не клала я за образи та не засушувала, як свячений чебрик? Що це зі мною? Приступ сентиментальності тепер, коли мені треба штурмом брати Львів і життя. Надходить перонний сторож з мітлою. В нього білий фартух і майже такі самі білі бакенбарди. Мені нічого бентежитись, що на пероні з'явився сторож з мітлою. Ось він підхопив віником на свою лопату шкірку з помаранчі підняв порожню цигаркову коробку і йде просто до місця, де стою я з валізочкою. Але чого мені справді бентежитись? Недалечко моєї валізочки лежить папірець від шоколаду Бранка, і саме він притягає сторожа в мій бік. Раптом мені починає здаватись, що сторож хоче таким чином викурити мене з перону просто-напросто вимести. Нерви. Звичайно. Проте свідомість, що мої нерви дають знати про себе, неприємна мені. На великім, як місяць на небі, вокзальнім годиннику раптом сіпнулась стрілка і відразу проскочила кілька хвилин уперед. Час нетерпеливиться. Можливо, навіть ображається за мою статичність. Беру себе у віжки. Здається мені, що намотую їх довкола рук, аби Орися, дружина мого кузена, коли править кіньми. В'йо конику, в'йо... Випинаю груди, як на фізкультурному параді, і маршовим Наскільки це дозволяє мені натовп народу кроком, просуваюсь до виходу. З вокзальних тунелів потрапляю на осяєну сонцем площу, наче на широку поляну. Чому збрехала я, що збираюсь вивчати медицину? Чому не стати мені архітектором і не будувати вокзалів-палаців з пишними привокзальними площами? В'йо, підганяю себе, в'йо, коні не повинні фантазувати, коням треба думати про стайню і обрік. Поспішаю разом з іншими до трамвая. Куди? Логіка підказує мені центр. Надійним у моїй ситуації, здається мені, вже саме звучання слова «центр». У трамваї намагаюся тримати себе, як людина бувала. Не запитую про ціну квитка, не витягаю шиї через вікна трамвая, хоч, власне, хочеться так зробити. Не розглядаю надто спів пасажирів. Ось і центр. Прямокутна ратуша з прямокутною вежею, яку, напевно, тут називають «оком міста». Вежа зверху обведена балкончиком, по якому ходить чоловічок. Якби це могло бути доступним, я б хотіла з позиції того чоловічка подивитись на базарну панораму на площі довкола ратуші. «Славо, славо!» Вчувається мені поміж людський гомін голос моєї мами. «І тут тебе не покидає твоя легковажність!» «Це не легковажність, а цікавість, мамочко? Невже ж і справді Львів щодня поїдає таку масу городини На білу м'яса і хліба Притому все це тут яскраво кольорове Морква мало що не червона Листя шпинату наче полаковане, таке блискуче Таке соковите зелене Масло жовте до підозріння Яблука Цю пору, наче вимальовані, зріз шинки рожево-білий, ніби на вивісках м'ясних крамниць, а квіти, як їм бути, вони ж такі вразливі до часу. Невже ж до вечора люди справді розкуповують всі оті відра нарцисів, фіалок, тюльпанів, конвалій, черемхи? Випадково заблуканими в цій базарній метушні здаються фігури Посейдона і Діани над ринковими фонтанами, біля яких перекупки відсвіжують городину і квіти. Вигляд апетитно виставлених на показ нісних виробів по столиках під брезентовими парасольками примушує жвавіше працювати слинні залози. Міцніше у жмені затискаю калитку з кількома злотими. Ні, ні, не дам себе спровокувати без ціїв мені. Шиночка і ковбаски не для таких, як ми з тобою. Десь на лавочці малолюдного скверика я тебе нагодую сьогоднішнім хлібом з смальцем, що його захопила з дому». Напою чистою содовою водою за п'ять грошів, і, як на перший день, буде з тебе досить. Але чому десь аж у сквері? Чому не зараз?» щиняє бунт Бестія. «Щоб заспокоїти її, виймаю з чемоданчика хліб, перекладаю його в кишеню плаща, навпомацки розминаю і, відламуючи по шматочку, Кладу в рот, начебто годую ворону. Як вульгарно, боженько, як вульгарно і як правдиво. Напхана кишка приносить і виразно моральне задоволення. Тепер мою увагу притягає неїстівне. Задивляюсь на двох кам'яних левів перед входом до ратуші з гербовими фоліантами в лапках. Ці кам'яні леви яким, напевно, вже дуже багато років, боронять і досі честь міста, доводячи власним живим прикладом «Орбі-ет-урбі» – світові і місту, що місто це взяло своє ім'я не від глини.